Hoofstuk 110 Tulia in koninklike kleren en Udokia se verdriet. Die troost in die woorde van die kynkie vir Udokia en Udokia se vreugde trane Miriam se meeleventheid. Die koninklike kleren vir Tulia was binne ‘n kort tykie aangebring en sy is daarmee getoei soos reeds gesê. Miriam het haar kleed teruggeneem, dit gewas en dit toe weer vir haar self gehou. Sireneus wou vir Miriam weliswaar ook koninklike kleren daarvoor gee, maar sowel Miriam as Jozef het het plechtig van die hand gewys. Toe Jydokia Tulea echter in haar ware koninklike pracht sien, het haar gemoed vol geword, so dat sy heimlik begin sig het. Maar die kynkie het sagies aan haar gesê, Jydokia, Ek sê vir jou, sig nie vanweer die wereld nie, maar sig vanweer jou sonde, dan sal dit met jou beter gaan. Want kyk, ek is meer as Sereneus en Rome. As jy my het, dan besit jy meer as wanneer jy die hele wereld sal besit. Maar, as jy volkome my wil besit, dan moet jy berou hee oor jou sonde, ten gevolge waarvan jy onvrugbaar geword het. As jy echter uit liefde tot my berouw het oor jou sondes, dan heers sal jy na die mate van jou liefde tot my besef wie ek eindelijk is. As jy my eenmaal sal ken, dan sal jy gelukkig wees asof jy die vrou van die keizer self sal wees. Want kyk, die keizer moet goed daar oorwaak dat hy nie van die troon afgestoot word nie. Ek is echter genoeg vir my Geeste, sonne, maane, planete en al die elemente is aan my gehoorzaam en nogtans het ek geen bewakers nodig nie en laat my selfs dier jou die arms draad en spuite daarvan dat jy sonder res is. Wees dis kalm en huil nie, want jy het ontvang wat Toelia ontneem is toe sy die koninklijke kleding ontvang het en dit is oneindig veel meer as die goudglimmende glimmende koningskleding, wat dood is en die dood bring, terwyl jy die lewe op jou arms dra en die dood in ewigheid nie sal smaak nie, as jy my lief het. Hy die woorde van die kynkie het so 'n huilsame uitwerking op Edokia se gemoet gehad, dat sy van louter vreegte en koogsgeluksalige verwondering begin te huil, Miriam het echter opgemerkt dat Idoekia se oe vol vreegde trane is. Sy daarom na haar toe gegaan en haar gevra. Lieve Idoekia, wat is dit met jou dat ek soet trane van vreegde in jou oe ontdek? En Idoekia het na een diepe sig van geluksaligheid geantwoord. O gelukkigste moeder op die hele aarde! Kijk, jou kynkie het wonderbaarlik tot my gespreek. Waarlik! Sulke woorde kan sterflike mense en alle levensweisheid nie praat nie, maar alleen goede is in staat tot sulke woorde. My hart is nou so vervol met die groot gedachtes en vermoedens, dit stuig uit ‘n verborge diepte in my op soos een heldere sterre uit die see, en daarom heil ek van verrikking. En Miriam sê, Idoekia, wees maar geduldig, Na die sterre sal ook die son kom, en die licht daarvan sal jy eers gewaar word waar jy is. Maar wees nou stil, want Serenius kom hierien.